Палко сказав Зарислав, подив і зачаровність має в душі. Звідки в цих пущах вільне твердиня? Хто поклав їй основу? Довкола неситі царство і королівство, смерди і раби, а тут вольні воги, котрі не піддаються нікому. Оповім казку тобі, Зариславе, давно це було у славному східному царстві. Жив у бідній родині юнак, Виростав у злиднях та біді, бачив тяжку працю батьків, щоденну покору, терпіння, а за все те зверхність і кпини володарів. І не стерпів тієї наруги юнак, зібрав людей на Майдані, почав промовляти. Люди, вся сила у вас, все багатство від вас, у вас пісні і мудрість, Чому схиляєтеся ви перед велінням володарів? Чому животієте в муках і нестатках, несучи на спині власних ворогів? Вислухавши юнака, злякано розбіглися люди по своїх притулках, а знайшлися такі, котрі розповіли про все цареві, і схопили, сміливця, кинули до темниці, втік юнак з неволі. Зібрав гарних хлопців, почав грабувати володарів, роздавати скарби біднякам. Дякували раби своєму захисникові, проте душі їхні залишалися у рабстві, і ще темніший страх оповив серця, бо слуги царські шаленіли по селищах та городищах, помщаючись за поразки в бою з вільними бунтарями. Минали літа, один за одним гинули повстанці, Знову лишився сміливець самотнім, так і не розірвавши кільце рабства. І відчув він, як тяжко те здійснити, бо приреченість і покора пустили глибокі коріння в душі людей. Пішов бунтар у гори, запалив вогнище на високій скелі, сів біля нього на камені і сказав сам собі, я вільний не рушу з місця доти, доки не прийдуть до мене чисті серця, які прагнуть волі. Промайнуло багато років. Мандрував теми горами ще один шукач правди. Побачив легіння біля вогню, все збагнув. Присунув камінь до багаття, сів із собі, простягнувши руки до пломеню. Довго горіло незгасне вогнище, доки зібралося до нього семеро лицарів волі, а відтоді вирішили вони йти у світи, щоб нести людям казку про грядущу волю. Так і зробили. Де проходили вони, там діти чули казки про героїв, де з'являлися коні вільних лицарів, там спалахувало повстання супроти сваволі. А де ж вони тепер? Зорушено запитав Зарислав. «Між людьми?» Тихо відповів ведун. «Незремо йдуть по світу, Лише немовлята й вагітні жінки Інколи бачать їх та їхніх чарівних коней. Словутинська вільна твердиня То луна їхньої ходи. Прадавні заповіт залишено нам, Колись лицарі волі всю землю виведуть з рабства, А коли те й буде...» Навіщо питати, коли? Вважай, що ти у путі до того чарівного дня. Чи збагнув, юнач? Важко мені охопити все одразу. Гарно і страшно. Проте легко в грудях, як після грози. Допоможу. У тому шляху, куди вступаєш, треба мати не лише мужність, а й мудрість, знання. Твої товаріши знають грецьке наріччя, персійське, Переймеш те знання від них. А ще навчу я вас наліччя індійського. Воно вельми важливе буде. Глянь на ці сувої. Тут знаки мови. І їх можна збагнути, здивувався хлопець. Так, тут записано шлях до індійських країв, їхні слова і багато чого іншого. Дам тобі, синку, меча вогняного, бо Крицевий не завжди допоможе. Хай же яр див, наш покровитель, чатує над твоєю стежиною. Ти благословив мене великим ім'ям, батьку. Скажи ж мені, що означають дивні малюнки на його бовванні».